От полунощ и в продължение на целия ден летищата в Германия ще бъдат пред сериозно изпитание заради поредната стачка на германските авиолинии. Има отменени полети на Луфтханза и към България. Ситуацията не е необичайна, случва се все по-често, но пък сега попада в големия германски пъзъл. Вътрешно-политически след парламентарните избори там и външно-политически заради сложната ситуация, в която се озова цяла Европа. След резките изказвания и завоя на щати подкрепа и партньорство с Европа към нещо друго, което меко казано прилича на търговска война, а пък по-тревожните анализатори определят като развод, разрив на Атлантическото партньорство и напълно непознат нов световен ред. Добър ден, казвам сега на Любомир Пожарлиев. Здравейте. Любомир Пожарлиев е социолог. Той работи и живее в Германия. Работи в Института по регионална география в Лайпциг. Също така преподава в Лайпцигския университет, в катедрата Източноевропейска история и в катедрата Европейстика и Глобалистика. Да започнем от там, господин Пожарлиев. Натрупаха се вече доста анализи на изборните резултати в Германия. Вие каква основна промяна виждате зад резултатите и оформящата се нова коалиция в Германия? А, ами, да, здравейте ми. Да ви кажа значи, дуб, а, с анонса, който започнахте, всъщност а, за стачките в Германия, които наистина се случват особено често в а, авиационния сектор, всъщност въпросът ни на коалицията, която сега първа ще се формира, е в крайна сметка същия. Това е големият въпрос за пари. Откъде да се намерят всички тези пари? А, всеки дърпат към своето. А, това вършно политическата ситуация обаче налага бързо действие и това, което реално се случи сега след изборите, е, че ще се оформи една така наречена чер... черно-червена коалиция, т.е. между Християн-демократическата партия и Социал-демократическата партия. Това са двете големи стари партии в дясно, в центъра. Център дясно, център ляво, респективно. А Тези две партии въобще много бързо се споразумяха. Аз го и очаквах това да се случи, но даже те са по-бързи от най-смелите ми очаквания. Днеска се, вероятно, до сега те чаха сонда... сондажни преговори между двете партии. Разбраха се и от днес, след като CD демократите подпишат. Реално се преминае към същинските преговори, които също очаквам да преминат доста бързо. Като главната демаркационна линия, откъде ще дойдат тези пари, откъде ще платиме на всички тези работещи в авиационния сектор, откъде ще се милитаризира по отново или въоръжи по-сериозно по германската държава, каквито са общите настроения и в обществото, а и каквито са и настроенията извън, които не влияят, <сък> идват от Америка, например от, от Тръмп. А, решенията за сега, отговор на този въпрос няма. Значи, предлага се да се разшири да се сериозно бюджета и да се навлезе в дефицит. Само, че тези дефицити, както знаем, противоречат на, на европейската а, а, рамка, включително и на самата конституционна рамка на самата а, Германия. Така, че това е нещо, което те първо ще се уточнява, но пари реално трудно ще се намерят за всички пера. А, пари, парите са ключов въпрос, разбира се а, Дали ще се финансират социални разходи, дали ще се финансират отбрана във всички случаи, а, това са много сериозни mm -hmm. дилеми, но ако казвате това а... Е, така да се каже, центриско решение. Германия много бързо взе центриско решение. Върват активно тези преговори за нова коалиция между християн демократи и център дясно с център ляво. На практика обаче виждаме три леви партии в новия състав на парламента. А, зелените, левите и социал-демократите. Има ли. Може ли да се каже, че тази коалиция ще бъде, как да кажа, ляво-дясно-неутрална? Така, значи такъв род Широ, това е така наречена широка коалиция и тя още от 70-те години е познат формат в германската mm -hmm. политика. Тоест, това не е съвсем ново нещо, а, так, такива бяха и първите правителства на Меркел в сдружение с, а, с СПД, ако не се лъжа попреди Меркел, дори на Шродер беше по същият начин. Т.е. това е нещо, което ние в Германия сме, го знаеме, то се е случвало и като цяло се очаква и от а, общата публика, това го показват и социологическите изследвания. Сега въпросът за левите... А, относно мога да ви кажа за крайната левица или така наречените делинки, те още, още по време на сондажите категорично казаха, че всичко, което пипа... А парите за безработни, за без, безработни или нетрудоспособни бюргергел, така наречен, те няма да участват в него, в инфраструктурни и милитарни проекти също по-скоро не по е потословие, така че левите в този смисъл излизат. Нили няма да участват под никва форма. Това, което е важно, има две неща, според спортмен са важни да се каже. Първото е, че коалиционното споразумение е напълно достатъчно да се случи само между двете големи партии, т.е. лявата социал-демократическа партия и християн-демократическата на Фридрих Мерц. Mm -hmm. това, е, това е възможно, но любопитното е какво се случва, когато те искат толкова много пари да отделят, например, за превеоръжаване или пък за големи инфраструктурни проекти, което е едно от големите обещания на, на МЕЦ. Това, което се случва е, че за да, се, за да стане това им трябва гласовете на зелените. За да достигнат до две трети мнозинство в консти... Консти... конституционно мнозинство, което да може да им разреши изобщо тези бюджетни... бюджетно повишаване на дефицита. А в този смисъл бих изказал тезата, че големият печеливш парадоксално от тези избори последните са всъщност зелените. Защото зелените излезнаха от една нелюбима коалиция само с 3% загуба, предвид огромната близо 10% загуба на социал-демократи и напускането на парламента на, на либералната партия ФДП. Зелените не просто излезаха сравнително чисти, нека да го кажем, ами в момента държат и ключът към две трети мнозиство. Това разбира се в контекста на това, че АФД не участва в управлението, както всички твърдо са решили да ги изолират за пореден път. Добре, това означава ли, че зелените всъщност ще имат тази роля на златен пръст по ключови въпроси и каква е вашата прогноза? Всъщност ще подкрепят ли коалицията между социал и християн-демократи, която не е нещо ново на сцената на германската политическа история? А, ами, значи, как да ви кажа? Значи, никой не иска да управлява в, в много широки и много големи коалиции. Много по-лесно и по-бързо става и то се вижда и от самите преговори колко с какъв бърз темп работят, когато са две партии, а не три или четири. Mm -hmm. Обаче в този смисъл коалицията ще може да работи и без зелените по някои пазови въпроси и те няма да имат спиране. Въпросът е, че, както казвате, златният пръст ще по всичките големи, големи пера финансови, където наистина ще им трябва конституционно мнозинство от конститу и тогава зелените наистина ще, ще държат. Това, което обаче, мога да ви кажа е например, че дък, зависимост от какъв тип разходи става въпрос. Значи, ако става дума за разходи за въоръжаване, Ана Елена Бербок, която все още е външен министър и и главна фигура в а, Зелената партия. Тя е твърдо зад Украина. В този смисъл една, една политика на въоружаване. Аз мога да си представя, че ще бъде подкрепена. Но да кажем, а, смаляване на разходи, ако изобщо се стигне до такава необходимост да бъдат допитване зелените по определени теми, а те ще преговарят, като например мигра, миграция, нека да не забравяме, зелено, зелените са именно партията с най-висока членска маса сред, сред мигрантите. А, значи, тези да, теми като миграция или пък рязко намаляване на, на а, парите за безработни а, са ключови за зелените и те вероятно ще ги ползват като лост за преговори а, относно другите големи пера, въоръжаване, инфраструктурни проекти, пак повтарям. А, сега а, споменахте Альтернатива за Германия Която така или иначе излезе втора На тези а, парламентарни така. избори Обаче остава в изолация а, Доколко за този успех Защото да си втори На парламентарни избори в Германия а, Не е нещо за пренебрегване Според вас стои мрежа която надскача националните рамки, защото ние чухме а, опита на Илан Мъск и на Джей Ди Ванс да повлияят върху изборния процес в Германия в полза на крайно дясната АФД. Значи напълно сте права това, което мога да ви. Ние не, не, не трябва да се заблуждаваме, че тези а, пар... кър... дясно радикални и популисти... популистичи... популистки, извинявам се, формации а, са, не са свързани една с друга. Очевидно е, значи, а, Алис Вайдел, която е. А главното лице и председател на альтернатива за Германия на АФД в Германия, постоянно се позоваваше както на приятелят и Мъск, така и на, на Джей Ди Ванс, така и на Тръмп. И не го, те до, до, в един момент, така да се каже, с, се свенеше или я беше да ги говори тия неща, тъй като се приема с много лошо око, се гледа вмешателство във вътрешните работи на Германия и това го имаме пак като социологическо поручване за над близо 90% от немците. Това е абсолютно, абсолютно no go. Не се прави така, и не можеш да говориш, как, как, какво трябва да правят германците, а тя си позволява да го прави и то в национален ефир. С други думи, тези хора, Виктор Орбан, който цитира Тръмп и гласува с Тръмп, а, дори и режима на Путин и така нататък, те очевидно си, а, си, пре, си пре, предават топката и вече оттам насетне кой знае на какви множество нива те са свързани помежду си. Но най-малкото на идейно ниво и по начинът, по който се цитират един друг и препращат един към друг, означава, че действат в известна смисъл координирано. Това, което все пак е успокоящо за някои, за някои наблюдатели, е, че в крайна сметка, това не се приема с добро окон, или поне не от всички. Не се, както ви казах, в Германия не се гледа с хубаво, че Вайдъл си позволява а, да, да слуша мъск повече, отколкото да, да си слуша гласоподавателите. И в този смисъл, дори техните и там дори а, се клати понякога тяхното а, Техният електорат, който може и в някакъв момент да се смали сега за, за първи път, наистина е изключително висок и особено висок в, както знаете, в бившата източна а, Германия, във всички провинции, на места откъдето където визване, на места до 60% достига вота и така. Някаква, някаква изненада в това, че източна Германия гласува в крайно дясното поле? За вас, предполагам, не е имало. Ами, ами това е любопитно. Принципно много любопитно да се наблюдава и този феномен. Ние трябва да го държиме под, под око. Интересното е, че в крайна сметка след толкова много години и след толкова след толкова огромни милиардни инвестиции от страна на Запада към изтога, напреженията са е още след вече колко са 35 години, напреженията са трайно и устойчиво тук, с които се вижда, че ги радикални партии могат да, си, да, да ги проиграват и, а, и да ги използват. С други думи, има нещо а, трайно несправедливо дори в немският преход, което се е случило и което травматизира а, електората, така че да отиде и да пусне гласа си за една партия, която е откровенно опасна и включително и на конституционно ниво, санкционирано от е, множество съдилища и под наблюдение от множество органи на, на, на, Герма, на, на Федералната държава Германия. А, така че да. Сега а, да попитам дали християн-демократите и социал-демократите в тази двупартийна коалиция според вас ще се държат е, единно, както по отношение на Украина. Така и по отношение на Съединените щати. По отношение на Тръмп или очаквате, че по отношение на а, Съединените щати може да има някакво разколебаване от а, едната страна? А, значи аз до тук забелязвам едно единство значи по външната политика на, на този етап се вижда и ясно и ясно единство аз а, си мисля това, което а, използвах тази дума веднъж а, отрезвяване европейската политика, включайки и немската в момента е в един процес на а, ускорено отрезняване, в което те бързо трябва да изтрезняват и да си дават, да дадат сметка и вече си дават сметка голяма част от а, европейският елит че всъщност а, а, а, партньорът без да е не необходимо да осмени страните партньорът в а, зад Океана, т.е. Америка, а, е достатъчно ненадежен. То това е достатъчно, да, за, да, за да си даваш сметка, че трябва да се действа и ние наблюдаваме това с ускорено темпо. В този смисъл, от на точка на коалицията, аз там не очаквам сравнителни изненади. А, мерц а, в подкрепата си към Украина или поне в предизборната кампания беше в пъти по-радикален и атакува а, жестоко АФД, която реално защитава Путин, альтернатива за е атакува ги жестоко по линия на подкрепата за Украина, като препотвърди, че а, препотвърди за доставките на оръжие, препотвърди за, фин, за, за огромната финансова помощ и прочие, и прочие. Сега въпросът е, това единственото е, че ние го чакаме това да се случи и на хартия с коалиционното споразумение. Но за сега все още само на думи в а, предизборна кампания. А, така е, е. И последно, а, в един от вашите анализи а, прочетох, а, че а, гледате на случващото се в Съединените щати, като на, цитирам, сблъсък между два единствени идеологически модела и то а, такъв сблъсък консервативно-прогресивно, в който, който е люд, в който няма. Примирение на двата полюса. А, смятате ли, че Германия с този а, препотвърден модел на а, работа в една и съща посока, едновременно на социалдемократии и на а, консерватори, а, ще бъде, образно казано, а, пример, контрапункт на това, което виждаме в, в, в Съединените щати. Т.е примиряване на а, подобни идеологически противоположности. Все важно е пък да кажа, че не съм експерт по, по, по американско политология, тъй като това е много специфичен тяхната система и начинът им как на, на функциониране, но забелязваме това, че в, че в този двуполюсен модел на разделение на, на ключови фигури на демократи и републиканци, единия, едната фигура да вземе да реши да, да, да обърне палачинката и да тръгне в посока на диктатура, например, или автокрация, или в някакви сметници, режими на, на демократичност, се оказва, че е потенциално възможно. Сега това, което все пак е важно да, да се каже, че и двете държави, и Германия и САЩ, са федеративни. Тоест има множество други органи и контролни, и различни по цялата верига, включително и по, по самите отделни в случая щати. А в Германия са федерални държави или федерални републики, Бундесленда, които имат собствени, а, имат собствени приоритети, имат собствена политика, водят и така нататък. Т.е. има все пак някаква надежда в това отношение, но принципно а, заплаха потенциално има. Коалиционната култура на Германия, за която вие говорите, а, тя, тя е Такава, тя е базирана наистина на, на компромис, но този компромис не е безграничен. Както виждаме, АФД вече, откакто е на, на, на, на линия от над 15 години, продължава да бъде политически изолирана. В този смисъл компромисът не е до безкрай. Добре, аз ви благодаря за този анализ, Любомир Пожарлиев, социолог, който работи в Института по регионална география в Лайпциг.